Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare milata, Ta! Rugăm uneții, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru ca să se păzească Sfântă Mănăstirea aceasta și toată mănăstirea, cetatea și satul, de mânie, de foame de ciumă, de cu tremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălie al neamuri, de răzbălcea dintre noi și de moarte năprasnică, pentru ca milostiv, blând și les neiertător să ne fie nou bunul și viitorul de oameni Dumnezeul nostru să întoarcă, și să risipească toată mânia și boala ce se pornește asupra noastră, și să ne izbăvească pe noi de Lui cea dreaptă ce acesta asupra noastră, și să ne miluiască pre noi. Domne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! că ne rugăm și pentru ca să audă Domnul Dumnezeu glasul rugăcii noastre a păcătoșilor și să ne miluiască pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Auzi-ne pe noi, Dumnezeule Mântuitorul nostru, a tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, milostifii nouă stăpâne, față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și purura și în vecii vecilor.